Isabela Vasiliu Scrada, martiriu Sfântului Arsenie Boca, un adevăr ascuns la centenarul sărbătorit la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Partea a doua Într-un eseu din 1943, academicianul Nichifor Crainic scria că un Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună cu mândrii săi coconi, dacă n-a fost încă sanctificat, e venerat cel puțin ca un martir național. În secolul XXI, așa cum au demonstrat de ani și ani de zile pelerinajele de zeci de mii de oameni ajunși la prislop în fiecare 28 noiembrie, părintele Arsenie Boca este și el venerat în mod spontan ca un sfânt. Părintele Ivan Peană spunea într-un interviu că bine ar fi dacă ar da Domnul ca iubirea pe care Părintele Arsenie o revarsă peste întreaga țară să fie răsplătită pentru o hotărâre sinodală. Ori va fi, ori nu va fi canonizat, Părintele Arsenie Boca este un sfânt. Răsfăind cu Bing pe 3 aprilie 2022, cele 51 de pagini cu 10 sugestii de informare despre părintele Arsenie Boca pe fiecare pagină, am constatat dubla cenzurare a textului Isabelei Vasiliu Scraba despre martiriul acestui Sfânt necanonizat. Căci ascuns de prezuntivii cititori nu era numai textul ca atare, ci și înregistrarea textului citit. Articolul scritoarei fusese publicat de diverse reviste pe hârtie, fiind apoi preluat de unele pagini web. Din 7 ianuarie 2022 s-a putut audia pe YouTube jumătate din articol în trei luni citirea primei părți având 540 de ascultători și 30 de aprecieri pozitive. Cu motorul de căutare Bing, Abia după vreo 330 de sugestii, este indicat și site-ul anomnismia.wordpress.com cu alt text al Izabelei Vasiliu Scraba, textul despre Olga Greceanu și părintele Arsenie Boca. Cum oricine poate se ziza, există un interes abia mascat pentru ascunderea adevărului asupra martirizării părintele Arsenie Boca prin torturare în noiembrie 1989, schingire sălbatică din care i s-a tras moartea. Duhurile Întunericului stăpânesc acum pe oameni, dar nu vă temiți, Hristos e aproape cercetează lumea, a spus ieromonahul Gerasim Iscu, unul dintre sfinții care și-au dat duhul după gratile închisorii comuniste de la târgu Ocna. Arhimandritul Teofil Părăian, intens mediatizat ca un locuitor, adică ca sursă indirectă de difuzare a multor vorbe de duh spuse de părintele Arsenie Boca, deși ar fi avut loc în mașina care se ducea la mormântarea părintelui Arsenie Boca, nu și-a arătat dorința de a merge. Dacă s-ar fi dus... Ar fi auzit și el, cum toată lumea, și preoții, și călugări, și mirenii de la mormântare, vorbeau cu glas tare că părintele a murit în caz groaznice la care fusese supus de securitate pentru că îi prezisese lui cu sfârșitul. La o slujbă de la mănăstirea Prislop, părintele Arsenie Boc ar fi vorbit cu un an înainte de împușcarea Ceaușescilor despre sfârșitul dictaturilor comuniste, își amintea preotul Crăciun Oprea, care în 1988 l-a văzut ultima dată pe Sfântul Părinte martirizat de securitate. Varianta oficială cu așa zisă moarte naturală a Părintele Arsinii, a fost difuzată de nevăzătorul venerat post-mortem la mănăstirea Prâncoveanu loc unde a fost sequestrat de regimul polițienesc comunist mitropolitul Nicolae Mladin în ultimii săi cinci ani de viață. Dintre amintiri legate a oricând a ieșit la lumină, mediatizatul părăian a povestit-o și pe cea în care părintele Arsenie Boca, vizitat de el la schitul maicilor, n-a dat semn că l-ar mai fi întâlnit vreodată. O altă întâmplare din aceeași categorie data din vremea prislopului când părintele Arsenie Bocas scăpat cu viață după 14 luni de lagăr la canalul morții unde tortura prin muncă, nesomn, înfometare și bătaie a cunoscut forme de maximă bestialitate îi returnase o scrisoare fără niciun răspuns. În mod ciudat acea scrisoare a ajuns la călugărul orb spre deosebire de epistola din anii 50 a părintele Cleopa către părintele Arsenie, confiscată de securitate și pusă la dosar, sau de oprită de securitate în care poeta și traducătoarea Zorica Lațcu, fostă studentă a elenistului Ștefan Bezdechi, îi povestea duhovnicului Arsenie Boca despre primul ei an de călugărie la Mănăstirea Vladimirești. Arhimandritul celor păstrase în memorie și anul 1949, când părintele Asenie Boca, ajuns tare la Prislop, venise într-o scurtă vizită la Sibiu și nu voise a sta de vorbă cu el. Chiar și îmbrățișarea prietenească din 1980 când părintea Arsenie trecuse în taină în postul Crăciunului pe la mănăstirea Brâncoveanu, unde era ostracizat Nicolae Mladin, nevăzătorul a reținut-o la oaltă cu amintirea refuzului părintele Arsenie de a scrie în cartea de onoare a mănăstirii Brâncoveanu, în care fusese în piață se întoarcă doar ca magazionet. Acesta fusese unicul post disponibil în comunism pentru călugării Iconar la Trăgănescu fost tareți la Sâmbăta de Sus, care de fapt rectitorise mănăstirea unde a locuit vreme de 10 ani. Prin anii 40 foarte mulți pelerini erau atrași spre mănăstirea brâncovenilor de faima predicilor ieromonahului Arsenie Boca din amintirile călugărului orb căruia părintele Arsenie îi spusese cu ani în urmă că nu toți cei din lume se prăpădesc, nici toți cei din mănăstire se mântuiesc. Mai aflăm că a existat la vechea stăreție, lângă cancelarie, așadar în 2001 nu mai era expus acolo, un epitaf pictat de părintele Arsenie cu adormirea Maicii Domnului foarte admirat de profesorul universitar Bologa din Sibiu, Prin aplicarea strategiei criptocomuniste de promovare a înlocuitorilor, se pare că s-a găsit și pentru părintele Arsenie Boca, unul dintre cei mai mari teologi duhovnici ai neamului românesc, un înlocuitor. Chiar în persoana călugărului orteoșul Părăian, Strategia înlocuitorilor și-a demonstrat eficiența în tentativa de înlocuire a savantului Mirce Eliade prin turnătorul său Ioan Petru Culianu, 10 ani fost profesor de română în Olanda și de italian în SUA, aflat pe punctul de a fi angajat ca profesor asociat de istoria religiilor la Chicago în momentul împușcării în ceafă din 21 mai 1998. Aceasta așa zisă înlocuire a fost înlesnită printr-un noi de minciuni legate de o inventată carieră universitară în domeniul istoriei religiilor a fostului asistent de română de la Groningen. Tendința de a-l împinge cât mai în față pe călugăru World se vede clar la mănăstirea Brâncoveanu unde chilia părintele Arsenie Boca din stăreția veche de la Sâmbăta era în 2012 în lucru, neputând fi vizitat. În schimb, chilia călugărului nevăzător era decorată cu o placă cu litere aurite și era oferită spre vizitare. Aceeași tactică îndeamnă cititorii spre cărțile și sidiurile lui Părăian. În ianuarie 2012, pangarul de la Patriarchie dospea de producțiile lui Teofil Părăian, în timp ce nimic legat de numele Părintele Arsenie Boca nu exista acolo, la fel ca în pangarul mănăstirii Cernica și prin alte mănăstiri, ca de exemplu cea de la Lacul Sărat, Buzău, 2016. În noiembrie 2014, pangarul mănăstirii Căldărușani n-avea nimic de oferit din scrierile părintele Arsenie Boca. Dar încă și mai stranie, apare lipsa de indicatoare rutiere care să conducă automobiliștii către Biserica de la Drăgănescu, pictată de faimosul predicator, în condițiile în care alte biserici sunt indicate cu mare grijă pe tot cuprinsul țării. La sâmbăta de sus, poza orbului părăian tronează chiar și la izvorul făcător de minuni numit al părintele Arsenie Boca. În 2012 era pusă la intrare, luminată de o candelă pe măsuța din dreapta, în timp ce poza Sântului Arsenie Boca era agățată de stâlp în stânga, alături de alte mici reproduceri de icoane larg răspândite. În 2016, ambele poze fusese replasate în stânga, cu poza lui Păreian mai la vedere și însoțită din 2015 de îndemnul numă furați, ca și cum pelerinii veniți la izvorul Sfântului Arsenie Boca s-ar fi înghesuit, vezi Doamne, să fure poza înlocuitorului. E drept că în cazul acestui înlocuitor, N-a trecut suficientă vreme spre a se vorbi de paradigma Boca Părăian, cum vorbește în trguieșilor decanul Negavriluță de Paradigma Elia de Culian sau la Universitatea din București, cum se vorbește de modelul noi galician. Să nu scadă interesul cultivat în mediile universitare postdecembriste pentru un locuitor. După o mărturie a arhimanditului Paisetinca, de la Sâmbăta de Sus, părintele Arsenie Boca, pe când era stares la mănăstirea Brâncoveanu, a curățat izvorul făcător de minuni, care era plin de frunze și murdari, și a făcut din acel izvor, aflat la circa 2 km de mănăstire, locul unde obișnuia să se roage, izolat de mulțimea de oameni care veneau la mănăstire, apa devenind sfințită de rugăciunile părintele Arsenii. Și în această privință, părerea nevăzătorului păreian a ajuns călugări la sâmbătă de sus după mutarea la pristop a părintele Arsenie Boca diferă substanțial. Fostul stareț Arsenie Boca, doar ar fi văzut izvorul semnalat de un frate de la mănăstire. S-a dus părintele la izvor și a văzut că e apă bună. An și ani izvorul acesta a rămas așa, fără să se îngrijească cineva să facă acolo niște bănci și o masă. Acestea le-a făcut părintele Efrem, nu el personal, ci a angajat niște oameni. Într-o conversație cu mitropolitul Antonie Plămădeală, Teofil Părăian și-a amintit scene din copilăria proprie când bunica îi zicea Hingher, Hoheriu și Mișel, un vecin fiind de părere că nu-i botezat bine. Pe ăsta să-l duci la popă să-i mai citească ceva că nu i-a zis toate. La mănăstirea sub piatră, Mediatizatul nevăzător a mai povestit că părintele Arsenie Boca, prevăzându-i probabil viitoarea postură de locuitor, îl întrebase în 1942 dacă i-a venit vreodată în minte să omoare un om. Despre săvârșirea din viața părintele Arsenie Boca, Teofil Părean spusese că a fost o moarte naturală din cauza rinichilor și că, în general, la 79 de ani nu se mai pune problema din ce pricină ai murit. Mor că moare lumea la 79 de ani și mai devreme. Dacă nevăzătorul s-ar fi dus la mormântarea părintele Arsenie Boca, probabil că ar fi auzit ce spunea lumea despre uciderea, pe care însăși părintele Arsenie o prevăzuse. Eu am să mor martir," zisese Sfântul Limpede. parohul bisericii din statul Drăgănescu, întemnițat și el de organele de represiune fără nicio vină în 1952 și dus la colonii Galeș, Valea Neagră, Onești, Borzești și la Canalul Morții, nu s-a temut, pe 4 decembrie 1989, să spună că părintele Arsenie Boca a murit martir. Alături de călugărul Pantelimon Munteanu de la mănăstirea Ghigiu și de stareța mănăstirii Bic sau de preotul Petre Vanvulescu, preotul paroh Savian Bunescu a fost unul dintre cei care au avut curajul să vorbească despre schimbarea la 79 de ani a părintele Arsenie pe care securiștii bătăuși l-au lăsat apoi să moară la Sinaia, amenințându-le pe maicile de acolo să nu spună nimic dacă nu vor să îi soarta. Supărat că părintele Arsenie Boca nu a avut o părere bună despre el și nu l-a băgat în seamă după cum și-ar fi dorit, orbul părăian nu i-a fost admirator cum s-a destănit el în public. Aceasta nu l-a împiedicat însă a preluat spre difuzare cât mai multe cuvinte duhovnicești ale Sfântului Arsenie Boca, lucru care a înlesnit mediatizarea la o altă, nu numai în filmulețe, video postate pe internet, dar și în poze manipulatoare unde sunt prezentate simultan fotografii ale Orbului și ale Părintele Arsenie Boca. Găselnița cu așa zisa moarte naturală a Sfântului Părinte Arsenie Boca a fost difuzată și prin revista Rost din București într-un articol din 2004 semnat de Adrian Nicolae Petcu, care a mai răspândit-o cu diferite ocazii nu numai în țară, după ce a păruse povestită de părăian într-o anexă unui volum de compilație apărută în Cluj, apărută la Cluj în 2002. Cu diferența că în acest volum din 2002, publicat de editura Theognost, moartea n-a mai fost pusă de părean pe seama infarctului din februarie 1988 și a paraliziei la piciorul stâng, adică a unor suferințe cardiovasculare, cum au lăsat de presupus notele securității din Sinaia. A avut ceva la linic, preciza în locuitorul Orb, într-o înregistrare din 2001, făcută la mănăstirea sub piatră și cuprins în volumul editurii Teognost. După alte opinii vehiculate în 2001 de călugărul celor, părintele Arsenie Boca ar fi stat 9 luni la canal și ar fi avut multe nereușite în povețele date celor care îi cereau sfat. Pe 22 august 2001, mediatizatul Părăian avansase și niște acuzații pe cât de grave, pe atât de lipsite de fundament pentru a nega smerenia părintele Arsenie Boca. Teofil Părăian și-a amintit în august 2001 cum părintele Arsenie Boca i-a spus la una din cele două vizite făcute de el la Trăgănescu, că se bucură de orice critică, dar nu și de criticile nedre. Probabil că monahul Părăian obișnuia, chiar pe când trăia marele duhovnic Arsenie Boca, să critique un om foarte smerit, având darul vedere în Duh, despre care au dat mărturie o mulțime de credincioși și el nu poate pus la îndoială că ar fi fost mândru căutând să facă pe omul care știe multe. După Sfântul Ioan Casian, cel ce a voit să pricinească rău va fi pedepsit, chiar dacă cel drept n-a suferit niciun rău din cele ce i s-au pricinit cu rea intenție, fiindcă cel drept le-a făcut să-i servească înainte în sfințenie. De toate anchetările și arestările fără motiv a Părintele Arsenie Boca, este greu de aflat și dosarele de urmărire au fost cu siguranță periate de trovezile multor abuzuri ale unui stat polițienesc menținut 45 de ani prin încarcerarea în masa populației cu prioritatea elitelor politice, intelectuale, economice, ecleziastice, militare și țărănești. Într-un cuvânt, din toate sferile de activitate, cum scrisese istoricul Șerban Papacoste. Referitor la arestările abuzive care nu apar consemnate în dosarele contrafăcute de securiști, o maică povestea de arestarea părintelui în 1959 cu prilejul de țării de la Prislop, când părintele Arsenie Boca avea niște coaste rupte în urma unei căderi. La mănăstirea Prislop, redeschisă în 1976, prin grijă Patriarhului Justinian părintele îndemnase măicuțele să pună perdele la ferestre, să se mai ferească de securiști care îl urmăresc în permanență. Eu când pornesc din București și ei pornesc, ajung înaintea mea aici spunea ca Marina Lupu, stareța mănăstirii Bic din județul Sălaș. Pentru rezultatele submediocre ale cercetării de arhivă, demn desemnalat ne pare faptul că cei care au consultat dosarele de securitate ale părintele Arsenie Boca nu și-au pus în mod serios problema clarificării perioadelor de detenție. În volume cu pretenții așa zis academice, Scoase de George Enache, Adrian Nicolae Petcu sau Vasile Mana din 2009 încoace, arestările părintele Arsenie Boca sunt imprecis amintite ca ceva secundar. Dar încă și mai gravă, credem că este problema credibilității documentelor din ultimul dosar numărând 20 de file. Lipsa de dubliu asupra vericității informațiilor în dosariate. A ruinat în acest caz întregul efort al cercetătorilor, preocupați să rădea cât mai fidel pagini oferite de cei care au pricinuit părintele Arsenie Boca, moartea martinică. Spinoasa problema credibilității trebuia pusă mai ales la citirea documentelor care atestă, vezi Doamne, scoaterea de sub urmărire. Cercetătorii au fost cu toții preocupați se numere din 7 octombrie, data așa zisei încetării a urmării și prigoanii securiste, până în 28 noiembrie, data morții prevăzută dinainte de 1983, când s-a sfințit biserica de la Drăgănescu, durata a două luni de suferință la pat, pornind de la informația, poate reală, dar nu în mod obligatoriu reală, că părintele Arsenie nu s-a sculat din pat și n-a discutat cu securistul din Sinaia, care l-a vizitat pe 29 septembrie și care a scris că l-a găsit bolnav la pat. Convinși de adevărul revelat al documentului din 7 octombrie 1989, toți cercetătorii oficiali interesați de mărturii legate de viața și pătimiile Sfântului Arsenie Boca au desconsiderat la unison relatarea din toamna anului 2007 de la Ghihiu a călugărului Pantelimon Munteanu, care, având împreună cu părintele Dometie mare evlavie la sfântul Arsenie Boca, au presimțit că sfântul părintei pe moarte, zăbovind cam o săptămână la Sinaia, până ce li s-a spus că a murit părintele. La mormântare, pe 4 decembrie 1989, ambii au constatat semnele schimbării securiste din care s-a tras părintele la semn În legătură cu finalul vieții celui mai mare duhovnic român din secolul XX, care fără nicio vină a suportat iadul anchetărilor temnițelor comuniste și a canalului morții, Semnificativă este apariția unui volumaș cu evidente intenție de deformare a adevărului la un an după tipărirea în două reviste, articolului meu despre ascunderea adevărului privitor la moartea martirică a părintele Arsenie Boc. În 2011, o editură din Ploiești publica într-o cărțurie de 94 de pagini Câteva articole din formula AS, în care mărturia părintelui Pantelimon era cosmetizată, adică cenzurată de pasajul despre moartea martinică, pasaj citat de mine în articolul apărut în octombrie 2010 în revista Argeș din Pitești, apoi în decembrie 2010 în revista Asaki din Piatra Neamț. Volumașul intens distribuit prin librării și pangare are ca titlu Părintele Arsenie Boca Mărturia Părintelui Pantelimon. și Serafim Joantă, mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, spunea că urmărirea Părintele Arsenie Boca a fost încheiată doar cu o lună înainte de moartea sa, deși din cauza unei paralizii n-a mai putut ieși din casă în ultimii doi ani ai vieții. Documentele de securitate ce atestează, vezi Doamne, scoaterea de sub urmărire cu o lună înainte de moartea sa au fost cu grijă puse la îndemână unor cercetători CNSAS de o stupefiantă credulitate. Documentul cheie citat peste tot îl constituie propunerea de încheiere a scrise de Cocârlea Constantin pe 29 septembrie 1989. Spre a părea cât mai convingător așa zisul dezinteres oficial al poliției politice, documentul cheie este precedat de note ale acelui aș de la securitatea din Sinaia, în care părintele este prezentat ca țintuit la pat și în imposibilitatea de a se deplasa în decursul anilor 1988 și 1989. Ori exact în această vreme, în care ar fi trebuit să fie țintuit la pat, părintele Arseniu Boca fusese văzut pe 17 decembrie 1988 la mănăstirea Prislop de către preasfințitul Daniel Patoșanu, pe atunci preot la Prislop. Văzut de Sfintele Pași, din 1989, a fost părintele Arsenie Boca și la biserica din satul Trăgănescu, după cum aflăm de la părintele Dumitru de la mănăstirea Sfântului Ilie din Albac. Dar chiar în octombrie 1989, vizitat la Sinaia de preotul Sion Tudoran, Sfântul Părinte nu l-a primit întins pe patul Chiliei sale, cum îl primise la sfârșitul lunii septembrie pe angajatul securității din Sinaia. Pe Sinion Tudoran, preotul care îl găzduise la București când la Drăgănescu se sfințea biserica pictată de el, părintele Asenie Boca l-a primit în sufrageria vilei așezământului monarhi de la Sinaia, unde l-a sărutat de rămas bun, spunându-i în ziua de 27 Octombrie 1989, că este ultima oară când se văd. În 1983, ca să nu se adune lumea care îl venera ca pe un sfânt, părintele Aseneboka a fost oprit pe 2 octombrie să vină la sfințirea bisericii din Drăgănescu, de pictarea căruia s-a apucat după ce securitatea s-a înderetincit cu distrugerea cu lovituri de ciocan a picturii interioare de la Biserica Bogata-Ulteanu sub pretextul că în zidurile bisericii ar fi fost ascunse scrieri interzise. În final ar mai fi de remarcat ceva. Când se îndrăznește a se ignora consemnul tăcerii asupra martirajului Părintele Arsenie, se invocă imediat lipsa documentelor care să ateste schimbarea părintelui de către securiști la 79 de ani, subiectivitatea martorilor care au îndrăznit să mai spună ceva, precum și lipsa de credibilitate a mărturiei celor care au povestit ce au văzut cu ochii lor la înmormântarea părintelui Arsenie Boca. Ca să fie publicată în octombrie 2010, Articolul Sabelei Vasiliu Scrava despre pătimirea Sfântului Părinte, o revistă literară din Ardeal a pretins o documentație mai vastă pentru că textul ar conține prea puțină documentație, mărturiile prezentate par subiective și puțin credibile. La astfel de observații, oricine s-ar putea întreba de ce o revistă de literatură la citirea textului intitulat Moartea martirică a părintele Arsenie Boca, un adevăr ascuns la centenarul sărbătorii la mănăstirea Bâncoveanu, devine brusc preocupată de probleme juridice, precum credibilitatea martorilor, documentații care să este un fapt constatat după producerea sa și altele. Răspunsul se afla chiar în cuprinsul revistei Discobolu, într-un citat din părăian, difuzat prin lucrarea de licență a lui I. Cânscă, tipărită la Teognost Cluj 2002. Se fac fel de fel de vorbe aprecieri de către oameni necompetenți, de către oameni care nu știu realitatea și care vreau să îl pună pe părintele în atenția altora. Că a vorbit cu Ceaușescu, că i-a spus lui Ceaușescu că va muri și nu știu ce. Nu e adevărat. Sunt lucruri care nu s-au întâmplat și pe care le inventează oamenii, zicea orbu părăian. Ca să fie repetată și răs această variantă oficială, nimeni nu se îngrijorează de lipsa documentației sau de subiectivitatea ei și nici de lipsa de credibilitate a unui mărturii prezentate de acel nevăzător care acuzase pe nedrept de păcatul mândrie pe un om smerit. Chiar dacă este fără îndoială subiectivă, părerea extrem de mediatizată a Arhimandritului Teofil Părăian este citată în mediile universitare ca singura părere obiectivă. Episcopul de Vrășeț, Daniel Partoșanu, l-a descris pe Sfântul Părinte ca pe un om în prezența căruia îl simțeai pe Hristos trăind și vorbind în Părintele Arsenie. Este un lucru extraordinar în viața noastră, în viața oamenilor să întâlnim un Sfânt. În cuvinte similare îl amintește și Părintele Serafim Bădilă, de la mănăstirea că și el. Fața îi strălucea de nu te putea uita la dânsul, așa iradia fața de lumină. Era Dumnezeit, din cât oameni am cunoscut, unul mai plin de Duh Sfânt nu am întâlnit. Eu îl consider unul dintre cei mai mari sfinți pe care i-a dat România. Multă nădejde a dat oamenilor Părintele Arsenie și în viață și prin cărțile pe care au rămas și prin îndrăzneala să se roage de Dumnezeu pentru noi. Printre alți mulți sfinți știuți și neștiuți, canonizați și necanonizați de sinod, dar canonizați de Dumnezeu și de popor, este printre cei din frunte și Părintele Arsenie. La biserica din satul Drăgănescu în 1983